Să Stați acolo, nemișcați. mișcați! Orice ați vedea că ni se întâmplă nouă. Auz, Rober? Da. Ne mișcați ca niște stane de piatră! Bine, domnule. Orice ați vedea că ni se întâmplă! Stați, mișcați! Orice am vedea! Să nu tragă neindigeni ne la N-am de gând să fac una ca asta. Uite, ne-au zărit. Se apropie! Tiptil, tiptil? Orțele înconșoare. Mm -hmm. Țin sulețele și săzețele în arcuri, gata, gata să tragă noi! Larză-n! <fie> larză de noi, <fie> de noi, de noi nu, te, nu te împotrivi! Lasă-i să te lege! E mai rău dacă te potrivești! <fie> Ne-au legat, își unde crezi că ne ducem? În sat! În sat, la tribulor! Și cine știe ce ne așteaptă! Am ajuns în găsat! Da, da, văd. Peste păduri se zăresc acoperișurile colibelor. Ce ori să facă cu noi pagăne? Ai idei? Eh, cred că asta o să hotărasc șeful tribului. Vezi colibatia mare?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 să cercetăm și si coliva. Poate vom găsi totuși o cale de scăpare. No. Tu te ai șcat la asta? Nu. No. Cât a trecut? De când ne-au închis aici, vreau am Ascultă. se aude totuși un scoput. Poate e pastic. Hă? Nu, nu, nu, e altceva. Parcă s cineva. Cine? Eu, Robert. Tu? Tata, așteptați mai puțin de se poate. Trebuie să înlărgeți tunelul. Robert? E Robert, da. Iată-mă să... Iată-mă să... Am ajuns în spăcită. Robert, dragul eu. curajosu sunt eu, băiat. unde Maria?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 ei, de ce o Mă gândesc ce grea e viața de marinar. Câte primești! te pândesc la tot pasul. Maria, trebuie să spun ceva. Ceva pentru care nu o să te superi, așa? De ce să mă supăr? Și nu mă vei împiedica? Ce vrei să spui? Nu înțeleg. Suriana, vreau să-ți reamintesc că am să mă fac totuși marinar.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 pe domnul Larsen Domnule, largă veniți repede Da, ce s-a întâmplat, cu Ce? Ce? Tatăl meu e pe aici Pe undeva, pe aproape Am auzit vocea lui Și eu am auzit vrea din largul mării Striga ajutor Ei, Michel, Erai la cârmă când spun copiii că s-au auzit strigătelui Da, era un post. Și n-ai auzit nimic? Nimic eh, Vedeți, copii. Se auzea totuși o voce De acolo, de pe mare Am auzit-o bine Era tata Sunt sigură de asta Domnule Larsen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 Domnule Larsen, lăsați-mă și pe mine să vă slesc wow, Mare furioasă, rău Nu vezi cum se ridică valurile și le izbesc? Maria, ce frică? Nu mi-e frică, acum mai mi-e frică de nimic Ați aude ceva? Da, da, da. Parcă e un tam-tam. Hăi, -tam. Maganăl! Da. Auzi tam-tamul? Îl aud. E pe aici, insulă. Am harta la mine. Nu. Nu e niciuna. Eh, să mai Să mai văzut.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 Orinorii mei spun că cineva cere ajutor. Știu, am de și eu. De ce nu răspundeți, Larsen? Aoleu, oh, oh, nu i-am răspuns prin pâlnir. Știu, Cine cineva cere ajutor. Bateți ți cu putere. Oh. Auziți? Iar semnale! Auzi... Lo... Ot... In... Pa... C. înainte, Paganel! Drept înainte! Nici un centimetru la stânga sau la dreapta! Un oh, o fi un indigen prins de furtună pe apă Nu cred, un indigen care se bate după alfabetul morții. Ați auzit, ați auzit L-am auzit, vă split drept înainte Sunt pe aproape Ei! Cei care cereți ajutor! Unde sunteți? Aici! Aici! Ce faceți? E tata! E tata! I-am recunoscut glasul! Dă-ți pule! Dă-ți pule! Stați, stați, stați copii! Tata! Cei de pe pânte nu vă pot auzi atât de ușor! Și apoi glasurile se pot asemăna pe furtuna asta! Da, încă puțin. Vă ah. ah. aruncăm o frânghie! Încercați să o prindeți când vă va lovi barca! Aruncați-o! Suntem pe o glute! Ce crezi, Robert? Robert, dăm mi de pe fund. Da. Așa! Așa! Așa, v-am aruncat-o! V-am aruncat-o! Am aruncat o v am aruncat prins o legați o bine de Pluto! Nu vă tragem spre noi! Să nu ne lovim! Marca! Paganel! Vă sluiți înapoi! Cu putere! Remarcau o plută! <trui> nu se aude clopotul de pe vas ce de rătăcit? Nu ne-am rătăcit. Mergem, doamn, drept înapoi. Michel! Michel! Răspunde! Uh. Aici, meu, e la dreapta noastră. Ne-am avătut din drum. Ai și tu, glofotul! Aici, Orabia! Aici, Orabia! Ia, lasă-mă de mine la Westley, Robert. Da. Eh? Hai copii! Suiți voi mai întâi! Să vedem cine coboară de pe plută! Ah, și-a furisit asta de ciatță! Sunt mai mulți care suiesc cara, mm. dar nu le deosebesc fața! Sst. Ascultă! În sfârșit! Simt sub o puncte de colabie. Tu ești! Tu ești! Tu Toți Tu s Tu ești! pe ești! Tu ești! Tu ești! Tu ești! Tu ești! Tu ești! Tu ești! Tu ești! Tu ești! Tu ești! Tu ești! Tu este Tu ești! Tu ești! Tu ești! Tu ești! Tu ești! Tu Dragă capitane Egran, care ne-am putut întâlni. Iar eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine. Michel, aduceți repede din cabină ceariuri fierbini și pături căldulase. Poftiți în cabină. Abia așteptăm să ne povestiți toate aventurile prin care ați trecut până astăzi. Iar eu aștept să-mi spuneți cum de-ați pornit în căutarea mea. Ați pețcuit documentele din sticlă? Da. Dar copii, cum au ajuns pe de aceste corăbii? Tătigur, să vezi. Acum trei luni s-au anunțat prin zeală de exploratorul Larsen a descoperit mesajul capitolului.